Nú komið til Jésu farið sér og frá Jérusalem og sáðu. Hvers vegna brjóta læri svinnar þínir erfikenning forfæðrana? Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neita matar, hann svaraði þeim. Hvers vegna brjóti þeir sjálfur bóður Guðs sækir erfikenningar í þar? Guð hefur sagt, heiðir af þinn og móður og hvers vegna formæli föður eða móður skal dauða degja. En þið segið, sem segir við föðusinn eða móður, það sem þér hefði getað orðið til styrta frá mér er musteris fjö. Hann á ekki að heiðra föðusinn eða móður. Þið er ógildið orð guðs með erfi kemming eðar, hressnarar, sannsbárvar var sæja um yður er hann segir, líður þessi heiðrarmið með vörunum,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 þetta er það sem sörgur manninn en að eta með óþreignum höndum sörgur engin mann sá hann heldi jesús til bigða tírusar og sítonar þá kom konan okkur kannvelskór sem hýrðu um kallaði miskuna þú mér herra sonur davíds dochtin mín er mjög kvalin af illun anda en hann svaraði henne einu orði lægri svin hans komu þá að báðu hann Látt hann að fara, hún eldir oss með hrópum. Hann mælti, ég er ekki sendur nema til tíndra sauða af Ísraðins ætt. Konan kom, lögði honum og sagði, herra, hjálpa þú mér. Hann svaraði, ekki sæmir að taka brauð barnana og kastaði fyrir hundana. Hún sagði, satt er það, herra? Þó eða hundar til móla þá, sem falla af borðum húspenda þeirra. Þá mælti Jésús við hana, kona, mikið er trú þín, verði þér sem þú vilt, og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundum. Þaðan fóði Jésús og kom að Gælilöf vatni, og hann gekk upp á fjall og settist þar. Men komi til hans hópum saman, og hafði með sér menn og blinda, fatlaða, málusa og marga aðra og lóðu þá fyrir fætur hans og hann leggnaði Fólkið undræðist þegar það sá málusa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sér og de lofuðu Guð Ísraels. Ég svo kallaði til sín lærisveina sín og sagði Ég kenni í brjóstumann fjöldan. Þeir hafa nú hjá mér verið þrjá daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta það fara fastandi frá mér. Þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisvinn er þetta sjóðu. Hvar fáum við nú brauð til að metta allt þetta fólk hér í óböðum? Ég svo spyr, hver mörg brauð hafiðir? Þess var að og fá hennar smáfiska. Þó bauðan fólkuna settast í jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þau, og gaf lærisvinnum en lærisvinnardir fólkinum. Allir neyttu og urðu mektir, síðan tókuðu saman leifarnar sjö korfur fullar. En þessi neytthöfðu voru fjórar þúsundir karlmanna aukvenna og barna. Síðan eittham fólki fara, stja í bátinn og komi makatan byggður.